Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Частина друга. Розділ одинадцятий. Один. Фріц Мишаум не хотів віддавати свою базуку. Принаймні, не безплатно. Утім, коли Мей міцно вхопив його за плечі, а лов вивернув йому руку вгору аж до лопаток, Фріц змінив думку і підняв ляду у підлозі своєї мізерної хати, явивши братам Грайнерам той скарб, по який вони й прибули. Малий лов очікував, що вона буде зеленою, як ті, що у фільмах про Другу світову війну. Але Фріцева базука була пофарбована у попелясто-чорний колір. Збоку йшов довгий серійний номер і кілька літер під ним. Кірочка іржі ржі обрамляла її герло. Поруч лежав брезентовий мішок із дюжиною снарядів. Було там також вісім чи дев'ять гвинтівок і не менше двадцяти пістолетів, здебільшого напівавтоматичних, два з них брати засунули собі за пояси. Ніщо не зрівняється з пістолетом за поясом у чоловіка, щоб він почувався найпершим серед перших. А це що таке? запитав Мейнард, показуючи на прямокутник з блискучого чорного пластику над спусковою коробкою базуки. Не знав, сказав Фріц, зирячи на цю штуку. Найшвидший якийсь інвентарний шильдик для оплічників. На ньому тут є слова англійською, сказав Мей. Фріц знизу плечима. Той що, в мене он картуз Джон Дір з китайським лайном на бирці всередині. Зараз всі усім продають що завгодно дякувати євреям. Отаким от, от чином працює світ. Євреї, вони... Заткнися ти вже проти своїх чортових євреїв, сказав Малий Лоу. Якщо він дозволить Фріцу осідлати свого коника про євреїв, то й невдовзі наїде на федеральний уряд, і вони сидітимуть на опочіпки біля цієї діри в підлозі до кінця весни. Мене єдине цікавить, чи працює ця штука. Якщо ні, скажи мені це зараз, бо інакше ми сюди повернемося і мошонку тобі вирвемо. «Я думаю, Лоу, нам однаково варто вирвати йому мошонку», – сказав Мейнард. «Так, я думаю. Я певен, вона в нього маленька». «Вона працює, вона працює!» – запевнив Фріц, Либонь кажучи про базуку, а не про свою мушонку. «А тепер відпусти мене ти, покидь!» «Щось він зайве розпотякався, геш, братику? «Так, – сказав Малийлоу, – зайве. Але ми вибачимо його на цей раз. Візьми ще парочку тих пукалок». «Це ніякі не пукалки!» – обурився Фріц. «Це повністю автоматичні армійські...» «Мені цілком згодиться, якщо ти заткаєшся», – сказав Лоу. «А що годиться мені, годиться й тобі. Ми вже йдемо. Але якщо ця базука не працює, ми повернемося і зробимо так, що вона зникне у твоїй обвислій сраці аж до самої спускової коробки». «Єс, саме так!» – гукнув Мей. «Спробуй посрати після такого заряду». «Що ви збираєтеся робити з моєю бум-трубою?» Малий Лоу Грайнер ласкаво посміхнувся. «Вщухни вже!» – сказав він. «І не турбуйся про те, що тебе не стосується!» 2. З верхівки пагурба за півмилі звідти Ван спостерігала, як Сілверадо заїжджає на захаращене подвір'я фріцами Шаума. Вона побачила, як за п'ятнадцять хвилин брати Грайнери виходять, і повертаються до своєї краденої машини, щось несучи. Без сумніву, також крадене, і кладуть у кузов пікапа. Потім вони знову поїхали, і знову ж у напрямку Дулінга. Щойно вони відбули, вона подумала, чи не завітати їй до Мишаума, але в своєму поточному стані відчула себе нездатною ставити якісь запитання, що мали б сенс. А насправді чи мусила вона Кожен у Дулінгу знав, що фріц Мешаум закоханий у все, що має спусковий гачок, і робить бах. Брати Грайнери заїжджали по зброю. Це така ж очевидна річ, як ніс у неї на обличчі. Ну, вона теж озброєна, своєю старою доброю 3006. Можливо, не так круто порівняно з тим, що лежить зараз у кузові того краденого трака, ну то й що. Хіба вона має що втрачати після того, як сама була планувала всього лише годину тому, усе віддати Всесвіту? «Хочете зачепитися зі мною, хлопчики?» – промовила Ван, заводячи MBX і газуючи. Така помилка, що вона зовсім не поклопоталася перевірити рівень пального у своєму Судзукі перед виїздом. Ну, чому б нам не подивитися, хто зачепиться з ким? Три Сидячи у своїй хатині, Грайнери слухали сканер тільки в ряди годи, але дорогою до міста робили це безперервно, бо поліційна частота наче сказилася. Повідомлення і перемови мало що означали для Мейнарда, чий мозок рідко перемикався далі першої швидкості, натомість Ловел уловив генеральний тренд. Хтось, якийсь гурт насправді, викрав купу зброї з арсеналу в Шеривській управі, і копи зараз шаленіють, як шершні у струшеному гнізді. Принаймні, двох грабіжників було вбито. Вбили також одного копа, але решта банди відірвалася в якомусь великому автодомі. Викрадену зброю вони завезли в ту жіночу тюрму. Також копи, не перестаючи, говорили за якусь жінку, яку вони хочуть витягти з того готелю Шльондр, а викрадачі зброї, схоже, хотіли залишити її собі. Лов не зміг розібратися в цій темі. Та йому те було і байдуже. Що йому було не байдуже, це те, що копи згуртували затяг і готуються до великої бійки, яку, можливо, почнуть завтра вранці. А свій збір запланували на прихресті Західно-Лавінської дороги і шосе 31. Це означало, що управа залишиться незахищеною. Це також подало Ловелу блискучу ідею, як їм може вдатися притсвяшити Кіті Макдевід. Лове! Що, братику? «Я з усього того курзу-верзу не можу добрати, хто начальник. Одне каже, що поліцай Кумс заступив на місце тої сучки Норкрос. А інше каже, що якийсь парубок на ім'я Френк. Хто такий Френк?» «Не знаю і не цікаво», – сказав малий Лов. «Але як заїдемо в місто, ти на все око видивляйся якогось хлопчака». «Якого хлопчака, брате?» «Такого досить великого, щоб їздив на велосипеді і розвозив плітки», – промовив Лоу. «Як раз, коли крадений сіл минав ми навщити з написом «Вітаємо в Дулінгу, гарному місті для сімейного життя».» 4. На відкритій дорозі MBX Suzuki міг гнати 60. Але оскільки надходила ніч, а її рефлекси к чорту злиняли, не наважувалася витискати більше сорока. Коли вона проминала щит «Вітаємо в Дулінгу», Сілверадо з братами-грайнерами вже зник. Вона їх загубила, а може й ні. Головна вулиця була майже порожня, і вона сподівалася їх там помітити. Або припаркувалися десь, або сунуть повільно, поки ті поганці видивляються чогось вартого загарпання. А якщо не помітить, гадала Ван, найкращим, що вона може зробити, це заїхати до Шеривської управи і повідомити про них, бодай комусь, хто там чергуватиме. Це буде, звісно, розчаруванням для жінки, яка сподівалася сама зробити щось добре, щоб спокутувати ту стрільбу, через яку вона досі почувалася негарно. Але, як завжди казав її батько, інколи ти отримуєш те, чого хочеш, але здебільшого ти отримуєш те, що отримуєш. Початок передмістя позначав салон краси «Барб ендвабні нігті» з одного боку вулиці і крамниця Ас Знаряддя, нещодавно відвідана Джонні Лі Кронським у пошуках інструментів, дротів і батарейок з іншого. Саме між цими файними закладами квадроцикл Ванеси двічі чхнув, стрельнув вихлопом і вмер. Вона поглянула на датчик і побачила, що стрілка стоїть на нулі. Ну хіба не ідеальний кінець для ідеального всраку дня? За квартал попереду є у зоні, де вона могла б купити кілька галунів пального, це якщо там досі, бо де хтось працює. Але швидко темніло ті чортові грайнери могли бути будь-де, і навіть квартал пройти, здавалося, важким маршрутом в її теперішньому стані. Може краще вже плюнути і покінчити з цим, як планувала зробити раніше. Хоча вона не стала б чемпіонкою штату з армреслінгу, здаючись, що й справа пішла туго. Хіба не так? А хіба не саме про це вона думає? Про те, щоб здатися. Ніколи, доки моя клята рука не ляже на цей клятий стіл, заявила вона своєму заглухлому МБХ і попленталася безлюдним хідником у бік шерифської управи.